Sledeću temu koje govori to je vezano za kader. Eksa bul ibad, makhluka, tundila Djela robova, kaže, ona su stvorena u strani Allahođeršanom. Ono što su zaradli. Kesb znači ono što su robovi zaradli svojim djelima. كاجي ومن قول اهل السنه والجماعه في اكتساب العيبات كاجي سنة استا اهل السنه والجماعه نيلو غوبيجينيا اي تو بو بيتانيو اكتساب znaczy zarażeni djela robowa djela kojon rady inaha mahluqatun lillah da to Allah Jalla Shanu ustworil la yamtaruna je od ahli huda i din al-hak, men jun ki zalik. Je ina da je na uputi i na, na istini toj vjeri kaže onaj ko negira ovu stvar. Šta negira stvar? Da ono djela koja robovi radi i što god zarade sa svojim djelima da je to stvoreno, da to Allah je samo stvorio. O toj temi govorim. Znači, da se govorio kada I kaže, eh, Ahlesuneval Džema, kaže, ovu stvar eh, ne smatraju da su na uputiniti, na istinitoj vjeri, ko negira taj, taj stav. Da su naša djela, da su djela ljudi, stvorenja, da su stvorena. A o tem ćemo govoriti, znači, svakako, uzelo u pomoći sutra, da ne duljimo, mada ćemo spomenuti, sad, a, druge stvar, biznam za kader, a to je, kaže, Hidajetu vodalaletu bimešijetilat. Uh, hidajet, uputa i dalaletu kaže dešavaju se Allahovom voljom. Allah koga hoće znači uputi i koga hoće odvede u dalalet. Pa je šahdone anallahu ta'ala yahdi men lidinihi kaže i svjedoči potvrđuju ubeđenošću da Allah svano ta'ala upućuje koga hoće u njegovu vjeru. Wayudillu men yashao I kaže odvodi u dalalet koga hoće. Znači, A što je da dalalet od vjere. Laahu hujete man adallallahu wadallahu lahu alayhi. Nema dokaza, neće imati argumenta onaj koga Allah džoshano ode u dalalet. Ola uzre lehuli ledei. Niti će imati opravdanje. Znaci nema opravdanja. Niti dokaza, argumenta onaj koji je Koje ga Allah šanu odve u dalaleti. Koga nema predanje? da predanje kod Allah ha žalšanu. Sada Kako to nema predanje kod Allah Allah šanu ga odve u dalaleti. Qala Allahu ta'ala Qul Fa lillahi l-hujjatul baliqa Falewu shaya lahedakum ajma'in. Reci Allahu Allahu pripada uh, najveći vid uh, uh, hujjata dokaza potpunog, najvećeg, najmudrijeg dokaza da je Allah Želešana uh, argument, dokaz, mudrost ovoga kadera, to se vraća na Allah Želešanu. Fe ša leo šaj lehadaku međmed Allah Želešanu htio sve bih vas učinio da ste na hidajetu. Ve leo šina, u drugom ajtu, ve leo šina le eteina kulle nefsinu hudaha. Mi da smo htjeli, mi bi svaku svaki nep svaku dušu uputili. Walakin haqqal qawlu minni. Znači, to moštvaruje se qawl koji qawl qadar. Podariće kader znači jednog u jedni u džennet. E uh, takođe wa laqad dharana li džehennem katira min al-džinni wal mi smo stvorili da džehennem mnoge od džina i od ljudi. Uh, halakal, halka bila kaže Allah osv. tada je stvorio stvorenja bez potrebe za njima Allah Žešanu ne ima potrebe za stvorenjima nije ovisano stvorenja i ono što je stvorio oni imaju hajira od toga je blagodat dovoljno je kafiru fajde i koristi što je malo živio na dunjalu pa makar se je propatio. To je od Allaho i milostinja. Od fadla Allaho. Da ima on šta žaliti. Da on kaže što si me gospodar stvorio u kufru na kufru još me kažnjavaš u djehenam. To što si živio malo kako god si zaživio to opet od Allaho ovog fadla. Da je, da je htio mogo da te nema uopšte. I kako ćeš onda zaviti? Šta će se onda žaliti? Hala kal, kalka stvorio stvorenja bez potrebe za njima. Vojaluhum fariqayn, uchinio ih dvije skupine. Fariqan lilne'im fadhlah, tj skupinu da uživaju, da im za džennet od fadla njegove dobrote. Wa fariqan liljahim, askupinu askupinu za džehennem adla, pravilno. Oni što do dženna idu pravilno do džehennem. Odredio im da budu u džehennem i živeli su završili u đehnemu ne imaju prodanja kod Allaha dželešanuhu mogli su raditi imali su izbora da rade da i da vjeruju da ima ima niti bilo to odriječak sve to što se deslo to je od Allahovog adla nema tu trunke nepravde wajale minhum gawiyen warashida washqiyan wasaida waqriban mirahmatihi wa ba'ida I od, od, od njih je učinio neko koje je na dalaletu, neko koje je na uputi, neko koje je nesretan, neko koje je sretan, neko koje je blizu od Allahoj milosti, neko koje je daleko od Allahoj milosti. La yuselu amma jefal, vohum yuselu. La yuselu amma jefal. Ne pita se Allah za ono što radi, što radi. To što Allah radi, znači nismo mi ugužda kažemo Gospod, što ovako, što nisi ovako? Jo? Što meni ovo? a oni će biti pitan za ono što radi narod zbog čega li ardini hikmetehi zbog velike veliko hikmeta koji uh, mi ne možemo razumjeti zato je ta tajna kad kažemo jel ovaj uh, kadjer je allahova tajna siru smo spominjao već u čemu ovo zašto je koga od nas stavio da će, u, da će biti u da ćeć u jehanam a drugu skupinu da ćeć u džennet. E, zašto je ovog na ovu stranu a ovog na ovu stranu? Naći o, to, o toj temi, znači kada lašen postoji velika mudrost, boli da hujjatul bal Allahu dželle soli onaj koji posjeduje dokazi i argument. Kojeg je mudrost se vraća svako na njega. E, a to da se mi žalimo da tražimo argument što smo u ovoj odnosno skupina, kraj mi ne znamo. Mi nismo bavišnu koji smo, skupine, nemamo i pojma živimo po našim banskom po našim možanja što hoćemo možemo vjerovati ne moram vjerovati može rad dobro radjel ne mogu rad dobro radjel ni nastavljen pištolj i savlja na glavakar mora šatogić i četiri apsolutno je da ti rade nema tu slobode ima i ova i ona da tu širetu dođe da prisila kad te upriča nešto u rado to ne prihata u prisili nuže da dozna da izvoriš neki kufra da je kufra znači nisi on lud ne zna gdje su zašto su određeni A ovo je po pitanju kadera ovo je hak istina. Znači ovo da je da je skupinu stvorio za džennet od svoga fadla, da je skupinu stvorio za džehennem dž, od pravde i od adla. I na tome se završava. Nastavićemo dalje. Svane k Allahu, mevabegamke ashada, na ta istaknu i Kuto. Alhamdulillah rabbil alamin, vesa vesa Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi ve sellem. Znači, uh, u ovom dijelu zadnje što smo govorili govori uh, šehul islam Sabuni da su uh, uputa i dalalet od Allahove, Allahove mešijete Allahove volje naravno to je došlo motivativ predajima po pitanju ovog znači, ta osnova akidecka Allah želešanu neće biti pitan za ono što radi bohu misaluna a mi robovi mi ćemo biti pitanji Alalahum khaliqul amr tabaarakallahu rabbul alamin Allahu pripada i stvaranje i emr, sva stvar u njegovim rukama. Neka uzvišen gospodar svjetova. Kema beda kum taudum kao što je počeo vaše stvaranje tako će vas i on i vratiti i oživiti. Tariqan hada wa tariqan haqq alayhi dalal alayhim ad je uputio pravi put bo ferikan haq alihum dalala askopina uh, je zaslužila da bude na dalaletu i biće na dalaletu in gamitahuz shayatin awliya uzeli su za svoje prisne uh, prijatelje shaytane mindunila mimalahjashanu wa yahsabun annahum muhtadun a misli tvrde da su upoučeni da su na uputi udaje je nalogom nasiba u min kitab takveče stiči u dio mislim se ovde kader ona koji je bio određen u knjizi kaže Abdulalim Nabas Uh, huma sebeka lahum min asaadati wa shiqamati ato e kaže ono što je bilo njima određeno od saadeta od uh, od sreće i nesreće odnosno od toga da će završiti u dženetu ili džehenemu onda je ovde uh, uh, šejh uh, jebu Osman Ismail naveo hadis poznat hadis od ulahime suuda uh, koji je naveo imam nebi u svojim u svojim 40 hadisa uh, in halqa ahadikum uh, yujma Kibatni umiju Arbeine, Jomen, stvaranje nekog vas, od vas biva u njeg, utrovi njegovej majke 41 dana i do kraja Hadisa, poznati Hadisa ga navodimo kao dokaz ovome ovdje, a to je da došlo da, da se pošalje Melek, nakon što prođene tri faze pošalje se Melek i narijedimo se sa, sa četiri stvari, a to je da mu se odredi risk dijela koja će raditi kada će umriti i da li će biti sretan nesretno da će zvršiti ženetu za džahenemo sve to bude već određeno u njegovoj utrobi a to je ta, ta odredba koja traje za za, za, njego, za jedan vijek životni vijek a imamo odredba koja je, koja je bila prije stvaranja prije stvaranja svega prije stvaranja nebesa i zemlji sve to došlo znači u hadismu opisan da mi znači, spominje ovaj hadis a uh, takođe da naveo da ne spomnju detalje nego samo uh, uh, pojentu iz njegovog argument onda je naveo hadiso da iše radijalaha ovaj naravno ovaj hadisko se spomenu od od Ibn Mesuda to je poznati hadis mu Tefako na lehi onda je naveo hadis da iše radijalaha han u istom kontekstu ina ređole la yame la me er legen znači ona ideo što se završavala na kraju hadisa zaista čovjek će raditi dijela stanownika geneta vo inehule maktub fil kitab anahu min ahl nar azafi sano moje uknizi da se bide stanovika vatri pejda kan und mouteh tahawala wa amila bi amali ahl nar pa kaže kada bude prine što prinego Brano znači odredba se Allahova mora uh, i obrnuto znači stav kadisa obrnuto onom koje je zapisano da je osamnika uh, dženneta. Uh, Poenta ovde dan se znači uh, ostvaruje Allahova odredba. Dalje nastavlja pod naslovom imanubika dai lahi wa taala wa qadrihi khairihi uh, wa sharrihi. Nastavlja znači tematiku vezanu za kader. Kaže vo yesu de ahlu sunne wa yu'taqidun uh, sijedoci sedvenici suneta i su an-khaira va sharra wa nafa'a wal da je dobro i zlo korist i šteta da je to dolazi sa Allahovim kaderom sa Allahovim qadao mu qadarom sallallahu alayhi jedno i drugo znači qadar anha znači ne može se Allahov kader odbiti ne može se skrenuti od nje ne može se izbjeći والله يسوي بالمرء إلا ما كتب له كتب الله له ربه كتبه الله čovjeka zadesiti ono što mu je njegov gospodar osim ono što malašana udredi والله وجهد الخلق قال se potrudila sva stvorenja jentfa da pomognu čovjeku bima lem yaktubullah o ono što alašana ni modredi lohu lem yaqdiru alayhi ni sustan da to uradi wala w jahadu an yaduruhu bima lam yaqtihillahu lam yaqdiru kada bisapotrudili da mu nashtete u onome shalashano ni odredi o neche mu moche odrediti alama warada bihi khabaron khabara abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ma atpasanikis sallallahu od allah ibn abbase od alahu sallallahu alaihi wasallam da allah dželle shanoreka vayemseske illa Kaže ako te Allah želja šanuhu da da se, da te zadesi neko neko zlo, neki musibet, neka šteta. Neće, ne može ti to niko osim njega. Wa yuridka bi khairin ako ti Allah šanu želi dobro i odredi dobro, fala rabb al-qada i li Ne može ti niko, ne može niko odvratiti, spriječiti da se desi taj khair koji Allah šanu odredio a uh, poenta ovde znači uh, da je uh, ono što se ostvaruje na duňialu kod na zemito Allahaov kader nikom ne može izbjeći. Zati govori o temi ash-šarulaju e dafu ila Allahit taala. Zlo se ne pripisuje, ne dodaje Allahu subhanahu wa ta taala. Kaže mu medhebu ehli sunne wa Kaže mezab ehle suneta i njeho, njihov put min uh, maqaulihim bi anna al-khayra wa sharra min Allah kaže pored njihovog ubeđjenja i stava i govora da je i zlo i dobro od Allaha i od njegovog od Allaha i da je to njegov kadar odredba. Innahu la yuzafu ila Allahi. Zlo se ne pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma yatawahhu minhu naqsun 'ala infiradi uh, fe pripisuje se Allahu dželalu ono što iz čega se može razumjeti neka mahana nedostatak samo po sebi to se pripisalo dželal džehanu da neko kaže kaže fejkalu ja halikal qirada o tvorac majmuna u da o tvorce tvorče ili tvorac svinja krmača ja halikal hanafis O, ti koji stvaraš a, ove slepe miševe ili ovo ajađalan, ne znam koja je neka vratno neka životinja neobična a, da kaže lažano o tvorče, da kaže malajšanu da mu se obraćamo tako, da spomene nešto što je mahana, što je nedostatak i tako da pripisemo lažilšanu. Jer Kaže, kan la mahluqa illa Iako kaže nema ništa što je stvoreno da lažšanu nije taj koji je stvorio to kari u fejeralike kalu rasul allah sallallahu alejhi od od ovog što govorimo kada to su riječi Allaho poslanika sallallahu alejhi ve učenja dove uh, na početku namaza na kijamu teba rekte wa ta'alit wa sharru laysa ileik uzvišen si ti iznad svega Hadis bilječio muslimo svonsa ihio. U ašeru lej se lik kaže, zlo nije od tebe. Tako je došlo Hadis. Kako to zlo nije od tebe? Vidjet ćemo ovdje tumačenje toga, kako se to razumijeva. Vidjet ćemo tumačenje, račem na to, kako se učinjavacima tumačilo, što, što sam zabilježio od šeha Mansuras i Marija, kako se to uh, razumijeva, to da se zlo ne pripisuje lahodje lešanom samo da nastavim govor što je rekao šejh Usamira ja Sabuni kaže mama na znači njemu će bude spomenuto kaže wallahu alam washarru laysa mimma yudaafu ilaykin feraden zlo nije uh, ono koje treba pripisati dodati Allahu dželešanu uh, samo poseben feraden samo po, znači, da se to zlo pripiše Allahu dželešanu namirno samo to zlo hate ukal lek fi al munadat ya khaliq ash-sharr kaže prilikom dozivanja Lahashanu o tvorče zla ya ja, muqaddir ash-sharr o ti koji si odredio zlo znači tako da se obraćaš Ahanu to nije od edeba tako se ne treba obraćati Allahu Dželašanu iako Allahšanu stvorio zlo nema ništa što poče što dešava da nije od Allahdželašanu oni tvorci svega O in kan huwa khaliqun wa muqaddiruhuma iyako huwa tworac i odredio je zlo svako sve što postoji Kaže Voligada, Volitalic, Adaf al-Hadir, alejhiselam. Kaže zbog toga je Hadir onaj koji je koji se sreo sa Musom alejhiselam. Kaže ovdje alejhiselam su znači da tretira da je bio vjerovjesnik, tako. Je li bio, je Hadir bio vjerovisnik? Ili Evlija? Ili vjerovisnik? Ako kažete Evlija, upali ste u Bela i Sufije, znači ima argument jak. Kaže, zato je, kaže, rekao, kaže Hadir, uh, i radetel Aibi ila nepsi, znači dodao je, dodao je uh, edaf, kaže, uh, kada je govorio o uh, maha nedostatku, pripisao je sebi u govor, spojnče u taj Kur'an skajati. A to riječime, kaže, emme sefinetu fekanet limesakine uh, li jamelune fil bahri feeretu en ajibeha. Kaže, što se tiče uh, lađe, kaže, ona je pripadala siromasima, koji su radili na mor. Kaže, pa sam ja htio an pa sam ja htio da je, da je pokvari što, da je probuši probušio da ne bi uzo vladarka uzmo sve koje su ispravne lađe kako došlo tefsiru uh, kaže pa sam ja htio da je, da je uproposao da napravi rupu u njoj da je napravi mahanu da napravi mahanu toj lađi kako ne bude vladar kaže wana ma dukira le khairu wal birru warahma adafe iradate adafe iradateha ila allah A kada je spomenuo dobro, dobročinstvo i, dobro i hajr i rahmet, pripisao ga la Žešanu. Kaže, fe erade rabbu ke en, en jeblu ga ešuddehuma, vajestahriđa kenzehuma rahmetem i rabbi. Pa uh, kaže, ali htio je tvoj gospodar jeblu ga ešuddeo, kada, kada oni dostignu, to dvoje djeci, kada dostignu svoje zrelo doba, stahviđa, da se onda izvadi kens, znači ono što je bilo ispod zida zakopano, blago, koje je bilo zakopane rahmetemde od milosti tvojega gospodara. Znači ovdje je kada je kajr pripisana lađa šanuhu, a kad je neka mahana bila, a to je da, se, da su propasti lađa, pa je retojno i bila. znači, on ja htio, aj to u tvari, odalaho kadera. Allah će ono to odredio i, a, treba, znači, i, i tu je mogao da kaže pa da je htio Allah Đelešanuhu da ja pokvario. Navod je ovak argument a, o edep opođenje prema Allahu da mu se zlo ne pripisuje. Kaže također, kao je kale mohbiran an ibrahim ali islam. Također kaže, obaveštavajući o Ibrahima, ali islam. Oida me ritu fehuaješ fin. Kaže, oida meritu, kada sam ja bolestan, on me liči. Allahu džanu melić. Kaže da da felmare dela nafsi. Kaže boli je pripisao sebi. Au sorry, uh uostavi tebo reč kada, kada me gospodar učiniš bolesnim izleči me. Kad me gospodar izleči kad me učiniš bolesim onda izleči. Jel' Allah džanu čoveka učini bolesan? Od Allahu kada čovjek bude bolesan, od toga nema sumnji. Ali od edebe opođenja kaže Vojdaneritu kad ja kad ja budem boles, kada ja poslan bolesan a znači, sebi je pripisao bolest. Kao da je on radi, on je on uradio. A Allah je šano u nekoj liči. Kao da je pripisao kaže bolest sebi, a izlječenje Rabbu, gospodaru. Wa in kana jamīʿun minhu. Ako iako je ovo kaže od njega i bolest i izlječenje od Allaha dželašana. Njegov ričaj vodi na da naudeva dva argumenta kao dokaze da ukaze toga kako treba sa edebom da se obitelji da mu se ne pripisuje zlo, iako on tvora toga zla. E Sada potrebno dobro, kako onda ovo, tumačite? Kako tumačite ovo je, to Kako to mačite ovo? Po imanje. Ovo što naveo ovdje, da je to akidah usunad džma. Kaži še je mensur, uh, možemo navesti ovdje neka tri tomačenja. Prvo je, prvo, kaže, aha, uh, da je ovo li ežli edeba ma' lahi, na da je to samo da je to samo od lepog opožan pravlah odršan a narod daljson to odridio odridio zlo i dobro i to vjerimo to akida znači to je radi edeba samo radi edeba pravlah odršan to je jedno tomačino drugo kaže tomačini kaže asharnu e leysa minhu kaže wainema huwa min mafuulati zlo kaže nije od njega stvar nego je zlo posjedica onog što, znači, mefolat ono što se dešava